واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح للامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار تجد فالاندريمه لاندريمه ادريمه تكون الله تباركه وتعالى اي رزوتي جلثيس ندور نتي ارجدوجه Nuk ndodh asgjë në kosmos, në këtë botë, dhe në tëra që Allah u ka kryuar pos me lejen e ti. Gjdo gjë ndodh me dijen e ti. Aj din gjdo gjë, atë që është e dushme dhe atë që fshihet. Aj din atë që shfaqet nga njerëzit dhe atë që e fshihit në gjokësit e tyre. Dëshmaj se nuk me ritanë të adhoret me të drejt asgjë pas Allah u gjëllë gjeralu hu, dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alejhi wasallam është trop vë dërguar i tij. Vladëtaruar prej themelave të fesë ton dhe prej kërkesave të domosdoshme të besimit ton në Allahun Azza wa Xal, është çdo musliman, çdo besimtar që ka besuar në Allahun dhe ualla, që besim duhet të ndërtuohet mbi dashurinë e madhe që duhet ta kët rubin de Allahu ta zëojë. Por ju jo, rall herën duhet që kjo dashuri mos të shprehet si duhet. Ndoshta ta dëshironim ta duim Allahun xhel la wala, por ju jo edhe ta arrijm ta duim si duhet. Prandaj dashuria de Allahu ta zëojë i ka sinjalet e veta, i ka shenjat e veta që besimtarin e bash të tyre mund të konkludan se a thu val a ka besu drejt në Allah Gjellewala dhe a thu a val e edhe në Allah Gjellewala si duhet nuk ndërdojt islami në propaganda nuk ndërdojt islami në dekleratat thata dhe boshe por ndërdojt në vërtetim të drejt, praktik të asaj që një musliman ka dekleru se besan se Allah Gjellewala është zotit ti pra ndajt Në qovë se një musliman dëshiran Të vërtetën sa a thua val A e danë Allah në gjëllë uala Dhe rrëdhimisht nga kja A ka besu drejnë Allah në gjëllë uala A të herë për këtë Ka mjete Ka kriterë Që në bastë të tyre mund të vërtetën Nga kriterit themelore Dhe kryesore Në bastë të sëseleve një musliman Mund të vërtetën Sa a thua val A danë Allah në gjëllë u A thua val beson drejnë dhe është që të prokupohet, të angazhohet, të këtë brengë dhe dërtë njëtë në ti, që Allah u tjetë i knaqën me te. Së so, njerëzit mundohen, përpjeken, shpenzojnë, bëjnë me primet të caktuara, që të jenë të tjetë i knaqën me ta. Kreti shpenzan, matje e ngarkon vetë në ti, ndështë edhe me borqë, që kur të bëndë dë një darësën, kur të bëndë dë një ceremonit caktuar në familje ti, krejnë të ta që janë prezent medal të knaqërë. Cili njeri, për shembu, në qofë se e bëndë një darësën, në qofë se e bëndë dë një sunet ti, në qofë se bëndë diçka prej, vepreve të caktuarën këtë bot, që danë me shprej një arë këtim caktuar. Dhe ka shpenzu mund, ka shpenzu para, ka shpenzu të ra që ka pas mundësi, çem mekanot mosafirët e tij. Dhe ata duke dal nga ceremonia e tij, duke dal nga darsma e tij, i thonë hiçja na knosh. Ku ti s'pas qevon? Ky njeri ç's ndihet. Ky njeri çfarë disponime? Ky njeri an din knasin e asaj mardese, pastaj an din knasin atë akt që ka bër për shkak të tia ceremonie, absolutisht jo. Nuk mundet pa u kënderr sa të zgjall. Nuk mundet më u këndil Sa të ka jetë pse? pse ata që ka dasht me i knax I kanë thonë hitë su knaxë Së pas ke buë kurgja Sot njerëzit të ndunë me knaxë Njën i tëtri Mirë pa Ashë brengë nga muslimojt me knaxë Allah Gjëllë Gjëllë Hu Shpeshë herë prindi Shken kufit Allah Gjëllë Huala Që mësë ja u prishë fmive ti E ku është Allah Huzha Gjëllë Shpeshë herë Burri duke tentuar me kënaq familjen e tij, gruan e tij, meshterin e tij, apo shkel mbi kufit të Allahut azhaxhel, e kush nga si Allahut azhaxhel tashmë është koha e verës, tashmë veç kanë filluar të shjehen shenjat e para të pa kujdesit të njerëzve për tasin Allahut azhaxhel, qof në tëshët e tyne, qof në pregaditjet për darsmat e tyne, qof në pregaditjet për bramet e maturës Qo për plegatitit të tyre, për suetitit së aktuara, ullet kërë familjari, ullet baba, ullet nona, ullet më mija dhe qëfar përbisa dojnë. Kanë këna me thirë, ku këna me e majt darsmën, apo qysh këna mi abo, si ka me u zhvillu ceremonia, e bëjnë një listë të gjatë të organizimit të tyre dhe në këtë listë, asë në filim, asë në mes, asë në fund, kur ku nuk ashtë, edhe Allah në duhet me e knoqë. Kur ku në egzistan, a thuval a është Allahu Iknachur. Ska kështu. E rëndësishmë është shpenzojmë, e rëndësishmë është që të matë menë që a këna bona, e rëndësishmë është që tjirë dispononë. Dërso ku është në si Allahu të zëgjën. Prandaj, jemi para disa, thash, rastëve të caktuara që duhet në të gjitha këto gzime, muslimani të dëshpën bëtëreshtë Se ajo është interesuar që vetëm Allah t i t i të t'iknaqin me te Në dorsë përnë tënde Që ki me e majtë për thminë tënde Për djallin tënde Për vajzën tënde A nuk është Ky rast i martesës Begati Allah të zogjen Kusht ka mundësu me e rritë këtë thmi Kusht ka mundësu me e pru Dhirin këtë deregje për me e martu Kusht ka mundësu me e pru Dhirin këtë shkoll me e shkollu Që më u gëzu me diplome në t'isot Kusht Allahu që në gjirelu vëllahi Ti s'kishe mujtë kur vetë Ti kur s'kishe mujtë me rritë Allahu e ka rritë Ti s'kishe mujtë kur mi a dhonë metë me kryshkollën Allahu ja ka dhonë metë Ti s'kishe mujtë kur mi a mbilë vulletën zemë në ti Që me kryshkollë Allahu i ka dhonë vulletë Ti s'kishe pas më që i si kur shëndet me i dhonë Allahu i ka dhonë shëndetë Pas gjithë dhe këtëri begative Të ka gëzunë në fundë me t'arën me diplom se e kom kry shkodh në mesme dhe ta shkimi a pagu fistonin me zhvesh me qumbramit maturës mi thonë Allah u gjelewala e që kja është mirë njo e ja jam për ty që shto në Allah t'kna që ty krejt që shto jam mirë njës për begati që mi këdhon a që shto robi falendëran Kur dhjenë me martu, darseman, e martu dhe arsëmën, e mushën e sëralin alkal, e zhveshje, e përzimje bura me gra, duke i dërgu sinjali Allah të zë gjelë, e qështotën e të tëmë të i faliminderit. Ashë këtë gjendja një rubi që dhe në Allah në gjelë e wala, Allah i ju hapëta. Ndaj, para se me kalkulu, para se me logaritë sa parën e duen, para se me logaritë kënë këna me e thyrë, para se me logaritë ku këna me e majtë, para se me logaritë për datën kur këna me e majtë, e ku këna me shkuë Para se gjithasht, para se gjithasht, ashtë Allah i knaqër. Muhammedi sallallahu alaihu sallam, të rjeta ati, të rrë të angajime që i bëri dhe në fund, e dini kër e dëbuan nga mekja, e dëbuan nga taifi, për shfar asu e dëbuan? Vëllaj për kurgja, vejt se i fëton të një drungë në lojën lehuara, dhe si kër ka ardhë të tërzmetime, të të i plagosur, i dëbuar, i larguar, Ti prigjuar nga çdo e drejt që mund të takzoni një njerëz, çfarë sa Muhamedi sallaallahu alejhi vesallam. Nuk i bënte përshtypje absolutisht hiç, pse njerëz nuk po e doin. Nuk i bënte përshtypje fare, pse njerëz po e dëvojnë. Nuk i bënte përshtypje fare, pse njerëz nuk për e po e pranojnë. Po tha në qoftë se Zot, ti nuk e etnun për mua, sërëm gale për tjerat. A është kjo mëte pesimtanit e pesim ti, në qoftë se Allahu është i kënaqur me neve, se s'zgale kush nuk kënaqet? Në qovësa Allahu Gjellewala nuk hidrot në bineve, së është më rëndësikush hidru për neve. Kja është kërkeset dhe mëzdosh me besimit tonë, për ndryshe nuk këna rresu drejt në Allah Gjellewala, për ndryshe nuk e dhe në Allah Gjellewala. Qfar kuptimi ka me i thonë të kujt përdu e pastaj të rjetën dhe krejt që ka të banë me e provoku hiddim në tijam tërën. Para me ndoni për shambull një fmi i qeli e bën një dëm së Një dëm shtëpje bërë, një shërë shtëpje bërë Smi i ndodh me e vo Pas kësaj E nervozën më të madhe nëmë në ti E shqecën shumë nëmë në ti E pas taj vjen me e përqafu në nënën Apo i thotë unë ty du shumë Qëka i, i thotë nëna? Me mdash të këm i dhë nënë A i thotë nëna që shtët? A i thotë baba që shtët gjallit vetë Me mdash të këm i dhë nënë E sari thusha la që ndonëse ti nuk e ndëgjon, por punët u e janë përgjigje me dash, nuk u mund nën. Me dash nuk bën kështu. Me dash nuk e lën në vajzën me don rrugë kështu. Me dash të kijen fëmijët kështu. Me dash Allahu nuk e bën dashmë kështu. Me dash Allahu xhalla wala nuk e ndërton jetën Hidrimin Allahu xhalla xhala hu. Prandaj kjo është kërkesa domosdoshme. Duhet që besimtarin të gjithësa kalkulimet e tij, sa të llogarit për gjithçan këtë gjë. Sa të llogarit ku kom e i kalu pushimet, e sërt logarit ku kom e shkue, qka kom e bohe, qka kom e folë, kërkes e pesimit është që para se gjithasht, dhe të gjitha kalkulimet, dhe të gjitha logarit e ti të shikon se, a është Allahu i knaqër, ku është Allahu që lewala, atë që duat në e më për fund të kësoj hudbe, është atë që e ka përqilë dhe, dhe vetë omerën, e të jëllahu taala, anhu, lezën dhe ruar, Allah i sot njer për nisurit e një njerëzi, jo jo dë, një një, vetëm një me pas. Një për nisurit e një kujdes në mbarë për se çu kujdesën nga shkikimi i Allahu xhallahu ala që ishte kudo që rën ata. Mbarë për kujdesën nga një varg i njëri, se çu kujdesën nga dëgjimi i Allahu që dëgjoj dë çdo që përta. Një non natën me një bi përgodste çunghtë për, për ta shitë nesër në mëngjes. Dhe nëna po e provokon vargën e saj Ma tje, po eshtyn që ta përzin qumështin me uj Kapak, të eshtuim kapak Të fitojn e pak ma teper Ndërso vajza po i thot Oj non A nuk e din se Omeri radiallahu anu e ka ndalu halifja Ko lich për kitë pun që e ka ndalu su, e ka ndalu Omeri këtë pun Omeri ishtë dalë natër me këshyra kodishka edhe po i një këtu dhja të bisedu Po ato nuk për din se Omeri është jashtë Kjo bi po i thot Oinon Omire kanë dalur me përziujt me tomën. Tha po kush ajo Omire tash do të flajta jaftë. Çfarë i tha Bia? Le të mbetet porosi për neve fjala e kësaj Bia tha. Wainallahu, mos kufto Omire ku është Zoti. Mosna po Omire kë, po Zoti po na shë, a nuk është e mjaftueshme? A nuk është e mjaftueshme se ai punan dëgjan? A nuk është e mjaftueshme se para ti llogari kemi me dhon? A nuk është kemi mjaftueshme? për nga e përmjësu jetën tonë, vëprime tona, organizime tona, të gjitha ato që kanë bënë me jetën tonë. Kjo është muslimani vërtetë, kjo e dhe në lagjën lehuana, a i cili në të gjitha kalkulime dhe organizimit e ti të në tënë që fillemishtë, Allahun e ti me e gëzu, Allahun e ti me e knoqë, e nësë allan e manuar, së të mundësën që të gjitha vepra tona, fjale tona, Të jenë ato që e kënaqinë Allah në Gjallahu ala. E këzojë zotë në gjithësisë, e kur Allah mështë në pofë nga ta që e të përvëkojnë, këndhërimin Allah në Gjallahu ala dhe kështu e përvëkojnë dhe dhenimin e ti. Kërkër i falin nga Allah në Gjallahu ala, nga se Allah është fales dhe është më shiruaz. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa afdhalu s-salati wa temmu t-teslim, على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله و أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كور أمور پشتت الموافية رضي الله عنه نين قليفة النور أرد عائشة رضي الله عنها درويا پیغمبر يساو سلم مي أبو پر هاير كشمار پشتت مار كشمار قدهشن المسلمان أرد عائشة نونة بسمتار مي أبو پر هاير أديني المتشكا يابوني پر هاير Adini që ka i tha aishë në radiallana muavijut kër e murë për shtetit. Tha s'kam arë kur gjumë e tonë tjetër. Përveç një hadith për ega meni sallallahu alai sallam. Cërë është ki hadith? Aisha apo një të muavijut? Komar me të adhun hedije, dhurad, me rasin e udheqës që e kemonë një hadith. Kjo hadithi shumë i ma. Tha e kam dëgju Muhammedin a.s. Dukë e thënë, kush e knaqë Allahun, duke i bërë njerëzit më u hithnu Allahu ka mu knasht dhe ti edhe ka mu i bërë njerëzit më knasht dhe ti ndërsa kush e hithnu në Allahun duke i knasht njerëz Allahu dhe të hithru në dhe ti edhe njerëzit ka me kun të knasht dhe ti ndaj, gjdo kushtetar dhe udhets që dënë që pople ti me kun i knasht me te duhet Allahun fillimisht me knasht gjdo kre familjar që dëshiran familje ti me kun të knasht me te bitë ti me lavdu në esër Duhet Allah me e knaqë Gjdo njëri që dëshirën Të tjertë me e dasht E të tjertë me qitë knaqën me te Nëse dëshirën musafirët e tu Me qitë knaqën në darës për tënde Nëse dëshirën musafirët e tu Në shtëpin tënde Me kundë knaqën me gostin tënde Para se me mendu me i knaqën ta Para se me mendu me ushqimi që kemi au dhon Knaqë Allah në gjellë uala Gzaj Allah në gjellë uala Andaj Allah i ka zemët njërë z edhe për mungjesë eventualet që kanë qenë organizim me imbulua Allah Gjellewala e njerëz me këntë në që në që me ty Besimtari shpejton ka knasija Allah Gjellewala vrapan kuda që edhin se ashtë pra ndaj, besimtari është sigur s'ni shpend i cili vazhdimisht është në uðdim në kërkim të knasija Allah Gjellewala ndaj, ta knasim Allah Gjellewala në gjdo begati, kur të përdorim kur të akëzojm begatin që dhëtë në fëmi ton që gjdo gjë ti themi Allahu جل و علا o Zot kjo është e juotja kjo është prej teje dhe nuk do të përdoret ndryshe përveç sikur që je ti i kënaqur çdo të në besimi jon për ndryshe çdo deklaratë tjetër që bije ndesh me këtë pjesë padyshim se do të bën kët besim të zbardh do ta bën kët besim kontrovers kontradiktor jo në përputhje me atë që ne kemi deklaruar Allahu alahu se të na bën të kënaqur në këtë bodë bodë tjetër Ajë që është Allahu i knaqër me te, e bën që edhe ajë që ti knaqër me Allahu në zëgjel. E kur është i knaqër me Allahu në zëgjel, e jetën këtë bot i lumëtur dhe dhe lë faqevat për Allahu të më dënuar. Ndaj, të knaqër me Allahu në gjën dhe uala, la i dashë në musliman, për të dho këtë porasi për fund, sa herë të lagaretesh, të ulesh, shka dhe që të bëshë këtë botë? para se sikur se sa duhet, çysh duhet, kur duhet, ku duhet, me kënd duhet. Para se mi bë po këto pyetje dhe përgjigjen këto. Fillëmesht uji, fillëmesht Allahu xhallahu ta ja ti kënaqim. Ta bëjmë sikur se ai e dal. Në çu s'ahet të kënaqim, pastaj fillojmë me renditjen e pikave të tjera që kanë të bëjnë me çdo gjë që kemi nevojë për të njëjtë në kësaj bote. Allahu na ndihmon në kësaj bote. Allahu na dha është mirë. Allahu na i fal mëkatet tona. Allah juh endihmov qdo në velië që kanë evoj përndim. Allah ju juh allah që uha allahqë të smurëve tonë, Allah ju juh allahqë të bërshlive tonë, Allah ju juh allahqë të dëhtlive tonë, Allah ju juh allahqë muslimon ve kuda që janë anën banë botës, Allah ju juh allah nga bashkë uf të mira, Allah ju juh allah nga alërgov të qëptimën dhe përcharën, Allah ju nga bëhqë që duhëm i për hitë Allah ju juh allah, dhe nga bëhqë që gjithë mund të fë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 عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون